Так говорив він, вони ж тую мову схвалили й поклали, вирядить гостя додому, сказав, бо таки доладув він. По узливанні й самі вони випили, скільки схотіли, і по домівках своїх спочувати усі розійшлися. Сам у Господі тим часом зоставсь Одісей Богосвітлий, з ним і Арета – Іще і Алкіной боговидний сиділи. Поряд тим часом служниці вже посуд по учті прибрали. Словом до нього озвалася білораменна арета. Зразу поглянувши, плащ упізнала й хитон, і, і пригарні, шати, що виткала їх із своїми служницями разом. Отже, озвалась до нього і мовила слово крилате. Передусім, я чужинце, тебе запитати хотіла б, хто ти і звідки є родом, і хто тобі дав це одіння? Чи не казав би ти сам, що блукаючи морем, приїхав? Відповідаючи мовив, тоді Одіссей Велемудрий мудрий. Важко тобі, Володарко, докладно про всі розказати – Лиха, що стільки богове небесні мені їх послали, та розкажу тобі те, що спитала, і хочеш ти знати. В морі далеко від сіль лежить десь Огігія острів. Там проживає Каліпсо, атлантова донька підступна, пишноволоса, дивна богиня, і з нею в'єднання ані з богів, ані смертних людей ніхто не вступає. Тільки мене із богів хтось на вогнище це бідолаху вивів тоді, як на мій корабель блискавицю сліпучу, кинувши Зевс, розтрощив його геть в винно-темному морі. Товариші мої славні, усі там загинули марно. Я ж за кіль корабля, крутобокого міцно вхопившись, Дев'ять днів так тримався. У пітьмі нічній на десятий кинутий був на Огігію острів Богами. Каліпсо, там коса живе, ця дивна богиня, прийнявши, гойно мене годувала і кохала вона, і безсмертним пообіцяла зробить, щоб не старі вже є ніколи. Духа ж у грудях моїх, не здолала вона прихилити. Сім безперервних яроків у неї лишався, сльозами кроплячи одіжне тлінну, даровану тою ж каліпсо. А як наблизившись, рік надійшов уже й восьмий до мене. Раптом додому пливти, вона пильно мені наказала. Зевса велінням, чи, може, і сама свою думку змінила. Швидко, на збитому міцно плоту відпустила, багато хліба й солодкого давши вина, ще й одіжне тлінну, німфа теплею слід мені вітер попутний послала, плив уже днів я сімнадцять, широким прямуючи морем, на вісімнадцятий день показалися гори тінисті вашого краю, і в грудях у мене нещасного любе серце раділо. Та лиха усякого мав ще багато, стерпіти я, що наслав Посейдон землі потрясатель. Буйні вітри, розбудивши, мені заступив він дорогу, море безкрає розбурхав, і голосно, тяжко стогнав я, та на плотові триматися хвиля мені не давала. Зрештою вщент його буря розбила, і вплав я, пустившись, моря глибінь перерізав, аж поки до вашого краю вітер і хвилі з собою мене несучи не пригнали.